Zofijni ljubimci, Društvo za razvoj humanistike, smo v sredo 15. decembra 2004 v galeriji Medianox v Mariboru organizirali predavanje dr. Gregorja Tomca z naslovom Misija nemogoče o novi znanosti o človeku. V zadnji letošnji vdaji Zofijinih se bomo posvetili pomembnejšim poudarkom iz tega zanimivega predavanja. nit. Vaša bližnica do Sodobna kognitivna znanost o človeku je na prelomu. Vedno nova spoznanja o delovanju možganov, duševnosti se še vedno umeščajo v žirahlo utrujena teoretska razmišljanja. Sebični geni, prirojeno, priučeno, biologija, kultura in podobno. Potreben bi bil nov teoretski okvir, ki bi nedvomno pojasnjeval vse emergentne ravni kot prepleteno interaktivno celoto, kemijskih reakcij, delovanja posameznih neuronov, oblikovanja neuronskih omrežij in tako dalje. Saj treba preseči boj za prevlado ene discipline nad drugimi ali pa poskuse medsebojne izolacije disciplin. Je možno nova znanost o človeku? Predlog. Ne gre za vkinjanje specialnih znanosti o človeku, temveč za njihovo predrugačenje. Kognitivna znanost je danes v podobni situaciji, kot je bila biologija pred Darvinom. Dr. Gregor Tomc, znano ime slovenske sociologije, je izredni profesor na katedri in oddelku za kulturologijo pri Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Ukvarja se sociologijo mladide in kreativnosti, kulturno politiko in v zadnjem času tudi sociologijo kognitivnih znanosti. Plot njegovega raziskovanja so številni članki doma in v tujini, med knjigami omenimo le dve. Profano, kultura v modernem svetu, iz leta 1994, in šesti čut, družbeni svet v kognitivni znanosti, iz leta 2000. Predavanje razvija nekatere teze iz njegove nove knjige. Zdaj sem danes prvič o teh stvarih govoril. Um, pripravljam eno knjigo, ki naj bi bilo nadaljevanje šestega čuta, nisem potu šestega čuta ponavljati, ker je tole stvar, ki je zdaj stara že uh, tri leta in v bistvu uh, upam, da sem kaj napredoval v tem času, da je moje mišljenje kaj v teh treh letih napredvalo in ne bi hotel starih stvari ponavljati. Zato bom danes v bistvu, na glas razmišljal o uh, rečeh, ki me uh, trenutno preokupirajo, Se pa vrtijo vse okrog tega, kako pravzaprav sociologijo vključiti v resno znanost, ne. Kako doseži, da, da bi sociologija prenehala biti veda, ki se ukvarja z prodajanjem mnen, za mnenja pa vemo, da so pravzaprav minljiva izrekanja v minljivem svetu in da postane znanost, ki se ukvarja z dejstvi, z predeljivimi izjavami o rečih. Uh, torej to je to, kar bo se danes lahko moje uh, uh, začetno razmišljanje o, o nekaterih osnovnih problemih drugače koncipiranega družboslovja. Zofini ljubimci. my wages and send my son to Vietnam you give me second-class houses and second-class schools do you think that all colored folks are just second-class fools Mr. Backlash I'm gonna leave you with a backlash blue And a little cat You think I got the loose I'm gonna leave you with the backlash blues You're the one will have the blues, not me Just wait and see There are, of course, many problems connected with life, of which some of the most popular are why are people born why do they die and why do they want to spend so much of the intervening time wearing digital watches Ishami ste gada si svet kako zasmišljamo kot neko energijsko materialno izmenjavo v kateri se oblikuje pojavi pojavni svet in za ta pojavni svet na različnih ravenah velja nekaj osnovnih pravil se mi zdi Če bereš različne znanosti, si znanstveniki so prišli do konsenza, da je nekaj osnovnih pravil. Eno pravilo je, da je vrsta pojavni svet je sestavljen iz enega in istega, vse je iz istih stvari sestavljeno. Če gledamo svet atomov, vidimo, da so sestavljeni iz, iz neutronov, protonov, elektronov in da so spojine sestavljene iz atomov, da so celice sestavljene iz istih kemi, kemijskih spojin, da v, da v celici najdemo ene in, iste, ene in iste kemijske spojine in tako naprej. Skratka, vrsta materialni svet se pojavlja na različnih emergentnih ravnih. To je prva stvar in druga stvar je, da so ene in iste energije, ki na vseh teh ravnih delujejo. Na najnižjih, Ravnih elektronske, kemijske, nehanske, magnetne in tako naprej na ravni celic biološke energije, gensko-proteinske korespondence, s, s katerimi se oblikuje, um, s katerimi se celica producira, .e. s katero se življenje um, um, oblikuje in preko katere se potem lahko življenje tudi reproducira. Do najviših kognitivnih energij, Uh, Ker pa prihaja do neuronsko-proteinskih uh, korespondenc, na ta način se oblikuje, v tem bom kasneje govoril, človeški spomin, oz. spomin vseh kompleksnih biti, se oblikuje na ta način, da se nevroni spreminjajo uh, in to v bistvu uh, uh, generira kulturo. Ne? To je v bistvu kulturo, ki jo nosimo v svoji glavi in ki, uh, ki uh, omogoča nastavljanje socialnega sveta. Skratka, uh, Vse je iz istega, samo na različnih emergentnih ravneh se pojavlja, uh, kar pomeni, da uh, ni ničesar ist, uh, ničesar, nič ne ostaja izben tako pojmovanega sveta. Nobene alternativne pojavnosti ni, nobene duhovnosti, uh, uh, nobena, vzima uh, še več, ne soboj, so da ni nobene duhovnosti, ampak uh, tudi duševnosti je To je nekaj, na kar se moramo še navaditi, pravzaprav, da je samo druga oblika materialnosti, ker sicer brez tega sploh psihosomanskih pojavov ne bi bilo. To je skakaj prva lastnost, nekaj je evidenta. Druga lastnost je interaktivnost. Vsi pojavi se, oblikujajo v interakciji. Ne gre za to, na primer, ko kar govorijo sociobiologijo, ne, da geni dajajo neka navodila in da potem pride do spremem v proteini, ne, ampak Uh, gre za kemijsko ujemanje med genom in proteinom, ki generira uh, proizvodno in reprodukcijo. Vedno gre za uh, interaktivnost, na kateri koli uh, stopni gledamo uh, po javni svet. To je, tretja lastnost, da je druga lastnost, da je vse interaktivno. Tretja lastnost je, da je svet nestabilen. Na kateri koli ravni upazujemo dele in energije, vidimo, uh, da gre za neprestano spreminjanje, Uh, in to nestrinjanje uh, ima ključni vzrok v tem, da je narava asimetrična. Na kateri koli ravni narave opazujemo, bomo videli, da je asimetrična in zaradi tega um, se, uh, so atomi vaš čas v nestabilnem stanju, zaradi tega se uh, na primer uh, vodne molekule uh, ker je različna, različna privlačnost, primer, kisika in budika več čas se molekore spreminja in tako naprej. Vse je stalno v neprestanem spreminjanju, nič ni, nič ni uh, uh, trajnega. In pa še četrta uh, osnovna lasnost sl pojavnega sveta pa je, da je emergenten. Ne? Da uh, opazujemo lahko delce na eni, stran, na eni ravni, ampak populacija teh delcev pa generira novo kvaliteto. Atomi, uh, atomi oblikujejo molekularni svet, ki, ima, ki je drugačna emergentna celota, molekularni svet oblikuje celico, ki je drugačna emergentna celota, uh, več celične skupnosti oblikujejo bitja uh, in populacije biti oblikujejo uh, gregarne skupnosti živali in pa socialni svet ljudi. Skratka, emergenca je, rekel uh, bi, ta naslednja ključna lastnost. Torej, to se te štiri uh, lastnosti pojavnega sveta, ki se mi zdi, da veljajo na kateri koli ravni opazujemo svet, ne. vedno velja, velja, uh, veljajo ti lastnosti. Če sklenem uh, ta uvodni razmišljanje, to, kar me zanima, ne, uh, uh, je kako povezati naravoslovne znanosti kot so Fizika, kemija in biologija, ki so že dosegle v 20. stoletju veliko eh, empirijsko in eh, teoretsko povezavo, so prevodne med sabo. A ne? Iz fizike, lahko iz eh, lastnosti atomov lahko sklepamo na molekule v kemijskih spojinah, iz lastnosti molekul lahko sklepamo na lastnosti večceličnih biti. To ne pomeni zdaj, da lahko kemijo prevedemo na fiziko, ne, če, govorim, če imamo fizikalno kemijo, ne, ampak da obstaja uh, evidentna prevodnost med njima, ali pa, naprimer, um, biokemija, ne. Biokemija ne pomeni, da lahko biologijo reduciramo na kemijo, ampak da obstaja jasna prevodnost med njima. In kako zdaj dosešta, ne? da bo ta prevodnost, ki v naravoslovu že obstaja, veljala tudi za te više znanosti a ne, o kognitivnih energijah, kot so psihologija, sociologija, ekonomija, ki pa zaenkrat predstavljajo, vidi, kot čisten drug sveta. Ne. Uh, imamo velik prepad. Na eni strani imamo ki se ukvarjajo, na primer, s kognitivno znanostjo, na drugi strani imamo ene par psihologov, pa par filozofov, ki se, ki se ukvarjajo s kognitivistiko, ampak v bistvu si nimajo kaj povedati. Zato, ker obstaja odsotnost tega prevoda kako prijeti do tega prevoda, da bomo, da bomo imeli en skupen težnik, pod katerim se bojo vse te znanosti uh, soočale, se bo dali eno na na drugo prevest, ne da bi se reducirali. To ne pomeni, da ne bomo imeli več sociologije, da ne bo več psihologije, da ne bo več ekonomije, ampak samo, da bomo znali pojasniti višji ravni z nižji ravni, ne? da bomo ta princip gnezdenja um, končno dosegli. Prvi, da mi me, zgodili, da bomo imel sem spletno, kompletno v harmoniji s mojh After you, I became duplicitous, anal, totally out of touch with my surroundings. Oh, nothing but the devil chase my baby mind Changed my baby mind the last night the last night I the last night Such a change my baby. on away. da go g Skakače počmo nek pojavo, ne? Z uh, znanstveno potrebujemo dve reči. Uh, najprej moramo znati pojav zaznava, torej, moramo ga zaznavati. Brez zaznave pojava si teško predstavljamo znanost. Ne? In v, v, v družbovstvo je to prvi problem. Ne? Kaj je pravzaprav tisto, kar upazujemo? Ne? Kaj je tisto, kar moramo zaznavati? Um, in potem moramo biti pa še teorijo, ki um, to, kar empirično zaznavamo, umešča v področje že znanega. Ne? samo en primer iz naravoslovne znanosti bidov. Ko se v 17. stoletju odkrijejo mikroskop, so znanstveniki lahko videli svet, ki ga prej še noben človek ni videl. Ne videl so, rečno, če si pogledal na kapelco vode, ne? se videl na mehne življi, ki tam noter neki delajo. Ne? In v 17. stoletju so li ljudje nekaj časa fascinirani nad tem, da lahko opazujejo tam ta mikrosvet, ampak niso vedeli, kaj s tem početa. Nobene teorije ni bilo, ki bi lahko to osmislila, kar gledajo. Ne? In mora se pojaviti 19. stoletje in znali se nekaj, kot paster, ne? pa teorije o fermentaciji, pa mikroorganizmih, da ljudi rečejo vse res, ne? v kapri vodi smo videli tiste stvari, ne? To, je pa, to je pa ta raven opazovanja, ki jo lahko s to teorijo povežemo in nastane nova faza v razvoju biologije. Skratka, oboje potrebujemo. A ne? Uh, in če ustajajo V naravoslovju dve ključni znanstveni teoriji, ki sta po mojem mnenju, drugi zakon termodinamike, po katerem uh, se pojavni svet vse čas nazaduje, nazaduje iz urejenega v kaos, ker se v zaprtem sistemu entropija lahko le povečuje. To torej je prvo rekel bi, osnovna, osnovna lastnost. Uh, pojavnega sveta in naravni biologije Darwin potem v 19. stoletju postavi drugo temeljno, drugo temeljno znanstveno teorijo, teorijo evolucije, ki odgarja, odgovarja pa na to, kako, se zdaj živa, kako zdaj živa bitja se odzivajo na probleme entropije. Na ta način, na način bolj učinkovit, način pridobivajo energijo iz okolja. Ne? In tista bitja, ki so manj učinkovita, seveda ne morejo preživeti. In to, to so te zakonitosti, ki jih Darwin v upelje v biološko znanost, torej, na, torej ter, te zakoni termodinamike, zakoni teorije evolucije in to, kar je do potrebno, ne, je, da psihologija, sociologija, ekonomija in podobne znanosti družboslovja postavijo neko svojo teorijo, ne, ki se bo priključila na te, dve, na te dve bazične teorije in druge teorije naravoslovja in na ta način seveda omogočijo na eni strani odgovor na vprašanje kaj empirično raziskujemo in na drugi strani ponudijo teorecki okvir, v kateri se bo to empirično pročevalo. Hereditary material from two different parent cells combines to form a new individual, similar to the parents, but completely unique. He said, come wonder with me. sad world come wonder with me he came from the sunset he came from the sea he came He convinced me that alligators have the right idea. They eat their young. Yes, I principih. Prvi princip je, eh, pa bom potem osadzga od njih razložil, neuronsko-proteinska korespondenca. Drugi princip je nezavedna, nezavedni in zavestni procesi učenja. In pa tretji eh, princip, kako se zdaj na teh dveh eh, procesih vzpostavlja in ohranjuje energentna raven socialnega sveta. Eh, najprej nevronsko proteinska korespondenza. V hipokampu se proces, procesirajo vse malo bolj kompleksna bitja informacije, torej je jih pač iz okolja dobijo, a ne? tiste stvari, ki so se tokond dneva dogajale. Obstaja dialog med Kortexom, a ne, in hipokampusom ta, ta proces se dogaja ponoči noči, ko spimo. A ne. um, neki stvari je shranjenih v samem hipokampusu, neki stvari je tisti, ki so dnevni dogodki um, in mi to ponoči noči, ko spimo, verjetno to je teorija, ne. po noči, ko spimo, to preveljujemo in ti se stvari, ki se v več letih ponavljanja tega učenja na, na nezavedni ravni, ti se stvari, ki se ohranijo, se uh, spremenijo v naš dolgoročni spomin in ta dolgoročni spomin v bistvu pomeni proteinsko spremembo na ravni neurona. Torej dolgoročni spomin, ki ga imamo v glavi, je neka proteinska sprememba v, v neuronu, ki je posredica držljaja iz okolja, eh, shranjevanja v kratkoročnem spominu in nočnega reproduciranja teh stvari, eh, dokaj počnemo vsak dan približen 8 ur. In to je kultura, ki jo nosimo v glavi. To je zdaj Ta dolgoročnic spomije ta kultura, ki jo mi imamo, to so naše izkušnje, a ne stvari se potem sicer malo kastaj, ampak to so v bistvu naše izkušnje in to so tudi izkušnje vseh malo bolj zapletenih žvari, od vrtenčarjev naprej, prese, prav gotov pa vseh sestalcev, uh, da sklargiščiš izkušnje, ki si jih nabral v preteklem življenju, zato da lahko naslednič, ko boš uh, pred podobno situacijo, bolj kompetentno se odzivaš na iz okolja. Ne. Vse čas gre za to, da, da skakaj uh, optimalno odgovarjaš na izzive, izzive okolja, da čim bolj učinkovito deluješ, kot pričakuje tudi evolucionistična teorija. To je, to je prva stvar, ne, dolgoročni spomin, kot sprememba uh, neuronska uh, in potem določeno uh, obdoločenem ob, ob držaju, določeno zaporedje neuronov, generira tisto preteklo doživetje. Druga stvar je, Da, jim, da moramo ločati v evolucijskem razvoju dve ravni te kulture. Prva ravenje, je nezavedna kognitivna energija, za njo pa se pojavi potem še zavestna uh, in samozavedajoča kasneje še kognitivna uh, energija. Kaj je tisto, um, česar se zavedamo, zdaj pa seveda samo ljudje? Zavedamo se, ker samo, mislim, da samo pri ljudeh obstaja zavest ne vem, če drugo teorijo, se lahko tudi v tem kasneje pogovarjamo, ampak če govorimo, rečimo o ljudeh, kot evidentno zavide, zavestnih bitih. Ne. Kaj tistoče se zavedamo? Zavedamo se seveda ikonskih in indeksnih reprezentacij, ki jih imamo v svojem dolgoročnem spomniju. Kako pride do zavesti? Pride tako, da se od prvega dneva življenja naprej očimo, ritma materninega jezika, semantike, ritma, harmonije najprej, a in potem nekako do tret do tretjega tudi osnove, uh, osnove sintakse. In takrat pride do pojava, da lahko uh, da povežemo med sabo tisti del možganov, na primer, ki, uh, ki v katerem so isk, uh, uskladiščene ikonsko indeksne predstave na ravni nezavedne kulture in pa jez, nezavedno jezikovno procesiranje. To zbira naprimer tako, da en otrok, naprimer, a, ki je včasih izpostavljen primer. živali, ki jih vidi v okolju, a ne, a, oblikuje naravni ikonsko-indeksnih predstav v nekem svojem centru za živali, ki ga ima predstavo naprimer o mačku. Kde kako mačka. zgleda, bolj kot je ta predstava sofisticirana, a, več kot mačk, kot bovido, a največ se bo teh dogoročnih spominov, kot smo rekel zaradi nevronsko-proteinskih sprememb v njemu oblikovali, in bolj smo fizicijno predstavo imel o mačku. Ampak to se seveda vse naravni nezavedne kulture. Ko se pa oblikuje jezika, ne, pa oblikuje še pojem za mačka, ne, in ko pride do, do povezave med centrom za ikonsko predstavo o mačku in pojmom za mačka, lahko reče, to je maček in to je zavest. To je zavesto mačko. Uh, uh, Angležji imajo lep pojem awareness. Zavest je awareness of awareness. Ko se zavedaš, zavedanja oblikuješ zavest. In to je, um, to je bi rekel, uh, nova raven učenja. Zdaj, naenkrat ljudje niso več odvisni skoli od tega, da se na nezavedni ravni učijo, tako kot ostali sesalci po noči med spanjem, ampak se lahko učijo tudi na zavestni ravni, v budnem stanju, Na ta način, da konsultirajo svoje lastne subjektivne interese, kaj, kašne interese imajo v uh, pojavnem svetu in to je seveda velika evolucijska prednost spet. Ne. Nisi odvisen od, zgolj od tega, da uh, procesiraš tisto, kar si preko dneva uh, doživel, torej svoje, uh, svoje uh, pretekle izkušnje, ampak lahko konstruktivno na ravni jezika oblikuješ svoje interese in na ta način oblikuješ svoje učenje v budnem stanju. To je, mislim, da ključni, uh, ključni odgovor na to, v čem je uh, prednost ljudi pred ostalimi, uh, ostalimi živim biti, živi biti zavest in uh, zmožnost učenja v budnem stanju. Socialnost, torej, če, če uh, povzalam, ne, socialnost je neka interakcija med lastnostmi okolja, med kognitivno energijo in uh, izmenjavo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 Autumn's leaving And winter's coming I think that I'll be Moving along I've got to leave her And find another I've got to sing my heart's true song. Round and round the burning circle all the seasons one, two and three autumn comes and then the winter spring is born razvoje očitno favoriziru, a ne? nadaljni razvoj možganov, nadalj še večjo kognitivno, uh, kognitivno uh, kompleksnost, ki na koncu razvije zavest in samozavedanje pri ljudeh, kot smo rekli, z jezikom, a ne? Um, kar seveda omogoča uh, potem razvoj uh, zelo zapletenih uh, socialnih skupnostih, zelo zapretenih socijalnih skupnosti, ki im sociologija in stave družbostavne vede niso ni približno kosa, nekaj je to nekaj, za zapretenga, da uh, se moramo še naučiti pravzaprav tega, kako pravzaprav se tega lotitele. Uh, nekatere bi rekel, osnovne uh, osnovne rastnosti ne lastnosti, nekateri osnovni pojavi a ne, take človeške skupnosti so oseba, oseba kot nek relativno stabilen uh, skupak prednotnih dispozicij. Je pa zanimivo to, da znanost zelo rada pretirava o tem, koliko je osebnost dejansko stabilna. Številne raziskave, kažejo, ampak ljudi se zelo težko s tem soočijo, da je osebnost nekaj zelo spreminjajočega, nekih, kar se zelo rada v okolju spreminja. Naprimer, če berete teste o tem, kako otroci se obnašajo v šoli, ne. Tako nelegitimna simplifikacija je reči, da je eno trok bodisi pošten ali pa nepošten. Kot da je ta njegova osebna karakteristika tista, ki v okolju, ne glede na določene okoliščine, vedno vpliva na isti izid. Ni resne. Raziskave kažejo, da se v določenih okoliščinah obnašamo mal pošteno, v drugih mal menj pošteno, v, v, štip, v nekaterih čisto oportunistično. Naša, oseb, naša osebnost ni nekaj totalno stabilnega, ampak je nekaj, kar vedno nastaja, kot se že rekla, ne v interakciji z okoljem. Ne. Kognitivna energija se izmenjuje za okoljem zaradi eh, eh, eh, za do, določene izmenjave, ki, jo v je, paž, eh, ki je v interesu bitja. Torej, oseba bolj ali manj stabilna. Potem eh, druga temeljna rastnost vsake človeške skupnosti, kulturne eh, predispozicije, torej, rekli smo, relativno stereotipna odzivanja na države eh, iz okolja, bodi si proizvodne zavednega ali pa zavisnega učenja skupine kot posamezniki, ki v neki kognitivni izmeljavi za okoljem oblikujajo neka prepoznavna omrežja, ta omrežja se zopet, zopet lahko zelo hitro spreminjajo, ne? rituali kot, strukture, kot relativno strukturenja delovanja eh, posameznika, tehnologije kot praktične aplikacije eh, kulturnih predispozicij, odorožji, orodi, eh, v religiji primer mojitev, v osebnih odnosev, lažin, tako naprej. To so vse tehnologije, s katerimi um, se uh, stopamo v odnose z drugimi ljudmi. Institucije kot konsens o nekem kognitivnem interesu, naprimer korelacija uh, kognitivnega interesa in moči, bila legitimno delovanje, tako naprej. Organizacije kot uh, prisilni interes, ki uh, zdrižuje, uh, združuje različne socijalne pojave v neko celoto, naprimer država, uh, cerku, tovarno in tako naprej. In pa mediji, a ne ključen, ključna, eh, ključna, ključni socialni pojav vseh eh, človeških skupnosti, jezikovni mediji, s katerim posredujemo kognitivno energijo nadaljavo. Ne nepregovorjeni medij, ki jo vzpostavlja relativno mehne arkajične premenske skupnosti, potem eh, pis, pisava, ki jo omogoča nastanek starodavnih civilizacij, eh, potem eh, množični medij, ki oblikujejo sodobne, eh, industrijske in postindustrijske družbe, kot so radio, televizija, eh, računalnik in tako naprej, ki omogočajo še bolj učinkovito eh, posredovanje kognitivnih eh, sporočil nadaljavo. Skratka gre za nekaj izredno kompleksne uh, skupnosti, ki jim do današnje družboslovje, mislim, da ni kosne. Pogosto se družboslovci izgovarjajo na to, da uh, je pravzaprav uh, problem družboslovja v tem, da so pojavi, ki jih mi raziskujemo, in pa energije, uh, ki jih moramo mi upoštevati veliko bolj kompleksne, kot tiste v naravoslovju. Naravoslovje je v veliko lažjih situacij. Uh, Nisem, da se narodoslovci na v glavnem v tem ne, sri, ne strinjamo. Ne. Uh, samo za ilustracijo bi dal uh, nek primer iz fizike. Nek fizik hm, govori o tem istem problemu. Ne. In reše, ne, problem družboslovja ni v tem, da so pojave, ki se raziskujejo bolj zapleteni. Ne. Problem je v tem, da so družboslovci preveč ambiciozni, ne. da ne znajo kompleksnega pojava uh, razdeliti na manjše pojave in potem tiste manjše pojave pojasniti. In na koncu potem prijeti nekoč mogoče do kompleksnejšega odgovora. In da primer ta fizika, ne, enega e, problema iz fizike, a ne, kako razložiti, kako se papirnat kozarc, e, e, papir kozarc Coca-Cola, ki ga vzamemo iz hladilnika, v topliče ga postavimo na e, sonce. Ta pojav zgeda na, e, na prvi pogled izredno enostaven, ampak pravi, to je izredno zapletena reč. Ne. Če hočemo govor, odgovor, znanstven odgovor, sveda, na to, kako se to zgodi, a ne, moramo upoštevati saj štiri veje fizike. Najprej moramo upoštevati optiko, ne, kako se svetlobna energija prevede v toplotno energijo, da je cela veja fizike, ki se s tem ukvarja. Potem moramo upoštevati statistično mehaniko, kako se širi toplota po kozarsko kakole. Potem moramo uh, upoštevati hidrodinamiko kako se konveks, konveksijski teko, tokovi med točkami v kozarcu z različno temperaturo širijo in na koncu še termodinamiko, kako se širi toplota po celotnem kozarcu na koncu. Skratka, štiri veje fizike, zato da razložiš, kako se kozarcu kakole se gre. Mi pa odgovarjamo v sociologiji na to, kako naprimer so ženske diskriminirane v tretjem svetu. Kako zapretena vprašanja, ker moramo poštevati Globalizacijo sveta, nenakomeren razvoj, um, um, nacionalne, nacionalne skupnosti, uh, interakcijo med različnimi pojavi v tej nacionalni skupnosti in, in vse interakcije med njimi. Skrka, neskončno, ne, ne neskončno, ampak hiperkompleksen pojav, seveda, uh, ki ga na tej ravni a ne, nikoli, ne bomo, uh, nikoli, ne, ne, nikoli ne bomo odgovorili. In še en problem, uh, drugostorje se preleč odgovarja z iskanjem odgovora na to. Zakaj se je nekaj zgodilo? Ne, ne pa kako? To, kar znanost zanima, je kako. kako. Kako neki funkcionira? Zakaj neki deluje? Kako ura funkcionira? Ne? Zakaj čas teče? Ne? Je pa bolj filozofski vprašanje mogoče. Uh, zročno posledične povezave med stvari so nekaj, kar zelo težko ugotovimo. Če bi to Newtona zanimalo, ne? zakaj je jabok padel dolje? Bi se še danes glavo s tem razbil. Zato, ker zakaj je iz možnih odgovorov je nešteto ne? kako je padel, je pa zanimivo vprašanje Na se da pa oče se da just so happened that a man here a man there loved some book. and rather than lose it he landed and uh, we came together We're a minority of undesirables crying out in the wilderness but it won't always be so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 Times I just don't know how you could be anything but beautiful. Think that I was made for you, and you were made for me, and I know that I won't ever change. We've been friends. Rain or shine for oh, such a long, long time Laughing eyes and smiling face It seems so lucky Just to have the right Telling you with all my might beautiful tonight And I know that you will never stray cause you've been that way from day to day for such a long, long time And when me tight. How could life be anything but beautiful Think that I was made for you You were made for me And I know that I will never change We've been friends in the rain of shine such a long, long time Well, I must say it means so much to me to be the one just telling you I'm telling you That you're beautiful Torej kot uh, raziskovanje emergentnih populacij, različnih živih biti ne, in mene kot sociologa pa zani, za, za, zanimajo pač uh, človeška bitja, ne, ampak ni nobenega razloga, da se družboslovje omeji zgolj na človeška bitja. Uh, Družboslove se ukvarja z vsemi uh, populacijami uh, živih biti. Uh, bi morala je po mojo v smeri, uh, kot je razvidno, že vsega, kar sem do zdaj povedal, ne, uh, raziskovanja manjših parcijalnih pojavov. Uh, ne pa celotnih pojavov. Celotni pojavi so prezapleteni. Ne? In uh, še celotne pojave raziskujemo, potem uh, v, svojo, v teorijo družbovstveno zgolj projiciramo svoja mnenja. Ne? Ta so sicer izredno zanimiva in študente jih izredno radi poslušajo in profesori, ki svojih mnenj na predavanjih ne prodajajo. Niso toliko zanimivi, ne? ampak mnenja niso tista stvar, zaradi katere smo verjetno na fakulteti, ampak so Dejstva tista stvar, ki bi jo mogli prodajati na, na, na faksu. Skratka, kako prideti do eh, nekega znanja, dejstvenega znanja in mislim, da je problem dejansko v tem, da se lotimo manjših problemov, ne, eh, parcijalnih problemov in skušamo na ta bolj skromen način mogoče pride do česa. Druga metoda, ki se bo po mojo začela uporabljati v, v tem družbostorju prihodnosti, bo modeliranje socialnih interakcij v virtualnem svetu, to se pa že rečemo, kar predsejdera, posebej v ekonomiji. Skratka, neke uh, akterje virtualne, ki jim določaš ki jim določaš karakteristike, postavaš v neko okolje, ki mu določaš karakteristike in potem uh, opredeliš pogoje izmenjave energije med akterij in okoljem in vidiš, do kakšnih struktur pride. Ne? In to, kar je presenetljivo, da tudi najbolj preprostih akterij pri kmalj do izredno zapletenih struktur. Mislim, da je to modeliranje virtualno je, je prihodnost uh, drugosloja lahko. Ker lahko ponavljamo eksperimente, in uh, samo maj spreminjamo lastnosti akterjev ali pa okolja pa vidimo, rečno, koliko se strukture spreminjajo. In pa tretja, še tretji, uh, tretji uh, ključni uh, smer, a ne, v kateri mislim, da bo šlo uh, kognitivno družbo prihodnosti, je pa opazovanje delujočih možganov. Ne? Uh, z razno raznimi metodami, od pet skenov do MRI-ov, postavljati človeka pred... Uh, predločen ekran, kaj izpostavaš draž, dražlajem in vidiš, kako se odziva. Naprej, to, to se v psihologiji dolši dela, to spet ninač novega. Uh, te zanima, naprimer, kako se, zakaj se mladi ljudje drugače odziva, odzivajo od odraslih ljudi na določene dražlaje, naprimer, zakaj se mladi ljudje bolj uskipljivi in bolj nepredvidljivi in bolj se iracionalno odzivajo. Ne? Zelo lahko je to ugotavljati. Uh, Ga pred ekran, In izpostaviš državljanjem eh, nasilja ali pa seksa, a ne? to je tisto, kar eh, jih paš eh, najbolj vzburja. Eh, in boš videl, kateri predeli eh, možganov se bodo najprej aktivirali. In boš pač ugotovil, da pri mladih ljudeh se bodo najprej, najprej aktivirali predeli v limbični sistemu, okrog kamigdale, ki so pač za, za to primarno subsistence odzivanja. Če pa križu če pa rečo isti eksperiment delo na odraslih ljudeh, vsaj tistih, saj ki so normalno odrasli, pa smo gotovo, a ne, da se oblikuje tako nana dolga pot, to je, to, je, to je kratka pot med uh, kratka pot je amigdala, uh, motorično, motorični korteks, a pot je pa amigdala, čelni režen možganov, ki je za nadzorovanje, potem pa motorika, a ne, v se odrasli ljudi se pa uh, preden se odzovejo na na konsultirajo svoje, konsultirajo svojo, svoj razum, ne? svoje, centre za Torej, to so te tri, bi rekel, te tri tehnologije, ki se bojo po mojem vse bolj uvelavljale v, v družboslovju prihodnosti. Ne gre skratka, to se mi zdi pomembno, ne, ker doskratko govorimo o teh rečeh sociolognih, rečejo, aha, hočeš, negiraš sociologijo, ne, sploh ne gre za to, ne, gre samo za prevodnost, gre za to, da se bomo lahko začeli pogovarjati z drugimi znanostmi, ne. ker znanost seveda je, je ena sama, znanosti ni več. Ne. Te meje med znanostmi, ki so nastavljali, so zgolj konvencionalne, ne, nič drugega ni to, ne. postaja ena sama znanost in mi se pač uh, na določene uh, uh, omejene vidike pojavnega sveta osredotočamo zato, ker imamo pač nek interes in ker ne moramo kognitivno seveda vsega zagrabati. Ne. Zato smo, uh, smo se osredotočili na nek, nek uh, segment, pojavnosti. javnosti. Ne pomeni pa to, da obstaja neka totaliteta, ki je razdeljena, na, na, na primer, glava je sociološka, trebuh je biološki, noge so pa fizikalne, ne vem kako. Včasih tako zgleda, kot da si ljudje svet predstavljajo, da je segmentiran, da ni segmentiran, ga, vse je ena sama pojavnost. In gre zgolj za to, da znamo prevajati vse med sabo, ne, ne pa da reduciramo stvari. There's so much you don't know, so much. What do you know, really? You wake up every morning of your life and you know perfectly well that there's nothing in the world to trouble you. You go through your ordinary little day, and at night you sleep your untroubled, ordinary little sleep filled with peaceful, stupid dreams. And I brought you nightmares. You live in a dream. You're a sleepwalker, blind. How do you know what the world is like? Do you know the world is a foul sty? Do you know if you rip the fronts off houses, you'd find swine? The world's a hell. What does it matter what happens in it? Wake up, Charlie, use your wits, learn something. da je ta razvoj a ne, v smeri te drugačne sociologije zelo verjeten, ne pa seveda neizobiben, ker neizobibnega je v življenju bolj malo in v znanosti verjetno nič. Ne. Uh, ta, transdisciplinarna, ta transdisciplinarni projekt a ne, uh, bi torej zložoval vse znanosti, a ne, uh, nobenih specializacij ne bi vkino, ker specializacije v znanosti so seveda tiste, ki so najbolj zanimive, ne več novih odkritij v specialističnih znanosti, ne v to vrstne, rečemo, um, um, makro teoretiziran, ko glede tukaj v prizadljam, ampak v specialističnih znanostih, um, skakaj, združite, ne uh, fiziko, uh, kemijo, biologijo, psihologijo, sociologijo, ekonomijo in s sami znanostmi, uh, da se bomo lahko med normalno pogovarjali. Ko bo to dolgo slavijo dosego, postalo resna znanost, do takrat pa uh, ni resna znanost. Tako kot današnja odaja se počasi izteka tudi leto, v katerem smo z še eno leto več poskušali zapolnjevati praznino, ki se na intelektualnem področju pojavlja v Mariboru. Vsaj deloma smo to razpoko poskušali zapolnjevati tudi z našimi oddajami. Že v prihodnjem letu se bo lahko izkazalo, kako smo dejansko uspešni pri tem in takrat bo, draga poslušalka, dragi poslušalec, odločilna tudi tvoja participacija. Zofija bo tudi v novem letu na vaši najljubši frekvenci glasnik kritične fantazije željo, da bi se je v čim večjem število in znanjem, ki vam je lastno, pridružili tudi vi, ki vam je v osnovi namenjeno. Srečno torej vam pred sprejemniki in srečno Zofiji v novem letu 2005. Ponovno se slišimo ob tedno osorej. Današnji prispevek pa smo pripravili Robi, Primož Ali, Andrej in Talija. Srečno! We'll